достойного суперника в чесній боротьбі за народну довіру. Орден йому посмертно. Ярослава Мудрого, п'ятого ступеня. «Мудро радиш», – зіронізував президент. «Тобі за цей теж орден». «Хочеш їм ще одного мученика дати? Ти ніби не знаєш, що вони вже оголосили своїм святим цього алкоголіка Горобця воробйова. У них він вже не зрадник України, як ми з тобою це визначили. Тепер це мученик за демократію, борець за права людини, та найлюдяніший із людей. Тоді вибори треба відкласти, сказав генерал, через загрозу масових терактів, що їх погрожують провести ці непримиренні онуки Святослава. А ти впевнений, що справжні онуки Святослава не дезавоюють погрози про теракти твоїх онуків? – Ні, – мусив сказати генерал. – До речі, чому тихонуків ще не впіймано? – Де гроші Чернівецького банку? – Де тисяча золотих скульптурок кобзаря? – Ловимо, пане президенте, вистежуємо. – Гаразд, – вигукнув президент, – дайте мені лише вибори пережити, а потім я вам дам. – Є ще один варіант, Славку, – тихомовив генерал. – Важкий, клопітний, але за умов грамотної його реалізації може… Гарантувати успіх? Кому? Що кому? Кому, питаю, успіх, роздратувався президент. Знову Рухманам і Марку Відмороженому. Я бачу, Славку, ти тепер не можеш тверезо заміркувати. Не ображайся, звичайно, спокійно сказав генерал. Давай відкладемо цю розмову на два дні. За два дні його популярність ще більше зросте, випалив генерал. На два дні? продовжив генерал. «За цей час ти не повинен вживати якихось заходів в плані виборів. Сиди і чекай. Або ні, не сиди. Починай працювати над своїм іміджем. Хай твої борзописці розробляють привабливу програму і гарні, доступні, приємні людям гасла. Щось типу «П'ять ДЕ!» «П'ять дурнів!» зневажливо, сказав президент. «Ти все ще думаєш, що сія чаша тебе об мене». Посміхнувся генерал, ні, тобі доведеться виставити себе на продаж Поводитися так, аби сподобатись масам І щоб вони зрештою тебе купили, тобто віддали за тебе свої голоси А 5D де? це дуже просто Демократія, добробут, духовність, довіра, державність Будь простішим Показуйся масам без цього двобортного бостону і вишиванки. У джинсах, у спортивній формі, у польовому військовому однострої. Зрештою, ти ж генерал як-не як. -нияк. Жінки люблять військових, а це ж найактивніший електорат. До церкви ходить частіше і обов'язково з родиною. До речі, як здоров'я пані Терези? Добре, дякую. А діти як? Теж добре. А онуки? Дуже добре, вже роздратувався президент. Тож хочеш два дні? Два, пане президенте, сказав генерал Пекельний. Рівно через два дні в президентському кабінеті сиділи голова СНБ генерал-полковник Марко Пекельний та начальник відділу аналітичних досліджень і прогнозування полковник СНБ Святослав Онукович. Пане президенте, урочисто сказав генерал. Полковник Онукович та його відділ детально і дуже оперативно вивчили ситуацію, що склалась, і зробили конкретні висновки. «Дозвольте надати слово полковникові?» «Хай говорить», – нервово відповів президент. «Припустимо, що в березневі вибори все-таки повинні відбутися». Здалеку почав полковник Конукович. Якщо диспозиція збережеться такою, якою вона є нині, то результат буде такий. На парламентських виборах за блок ОУН і безпартійних реально проголосує не більше 25% електорату. За блок рух понад 70%. Шляхом певних маніпуляцій під час підрахунку голосів, що він собі дозволяє, слухай. Обурено звернувся президент до генерала. Не до делікатності зараз, Славку. Він говорить так, як є. Хай говорить. Шепнув президенту на вухо генерал і зробив знак полковнику продовжувати. Під час підрахунку, продовжував полковник Онукович, цю цифру можна поправити, але все одно буде десь 33 за ОУН і понад 60 за РУХ. Якщо провести грамотну виборчу кампанію, то можна добитись результату 40 за ООН і 60 за рух. Але, Але не більше. Це межа. Все це стосується і президентських виборів.